Salmul 179 al Mucenicilor. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin sângele nostru sângele tău a curs, prin jertva noastră trupul tău jertvă l-ai adus. Slavă ție, Doamne, fiindcă sub jertvelnic am stat, sângele nostru la tine a strigat. De aceea am veșmânt alb și luminat ne-ai îmbrăcat și să așteptăm împlinirea numărului nostru ascultare ne-ai dat. Slavă ție, Doamne, fiindcă noi, chivotul cel sfânt al trupului tău l-am purtat, în sfânta sfintelor, drept masă am stat, și cu slava casei tale ne-ai îmbrăcat. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin focul jertfei și roa milei tale, inimile noastre, l ai străpuns, când martori ai cuvântului tău neclintiți am stat. Slavă ție, Doamne, fiindcă tu credința, teama, tăria, pacea, înțelepciunea, cunoștința, înțelegerea, ca semințe ale Duhului Sfânt prin noi le-ai semănat. Slavă ție, Doamne, fiindcă izvorul tău de apă vie, inimile, sufletele și mințile fraților noștri prin noi le-ai curățat. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin tăcere și răbdare pe răi și vicleni i-am învins. Iar prin înțelepciunea și înțelegerea ta, de rătăcire pe frații am scăpat. slavă ți Doamne, fiindcă prin focul încercărilor și ispitelor, ca pe argent ne-ai frecat, ca pe aur ne lămurit și de focul cel veșnic ne-ai izbăvit. slavă ți Doamne, fiindcă prin bate voi păstorul și se vor disipi oile, zrobirea noastră la toți ai arătat. Și tăria de-a răbda ne a învățat. slavă ți Doamne, fiindcă pe furtuna nedreptăților, minciunilor, lăcomiilor, barca vieții noastre ai purtat. Și ca un liman, adevărul, viața și calea ta ne-ai arătat.